راح فشنا معنا رحنا الى المسجد محمد وعلى ابي الله طرق باب ابواب والخارج الكعبه والمساجد يعني بحاره الرحمن الله عند مساجد كعبهني الكعبه قفوقو باغلما بعض المسجدل مقل قفو اولماي و باغلاما شباته و هنا الله gün 10-an deyir ki, bəs peyambər sallarsın yanı bir gün ki, Məhcəyə gəldi Osmanlı bir insan sənih çağırdı Bə Osmanlı bir insan sənih çağırdı və Osmanlı ki, çəğdən qafsın, -qafsın, qafsın yəni Məhcəyət hərfində və çəğdə bağlanırdı qafları sahilik döndürdə yəni bağlayıblar, qureş sonra İstədiklər, ananlar ki, kim istəyirlər burasınlar, bittəniyə anan? Açırdırlar qafını, kesirdilər, bittəniyə anan. Mənim üçün qafını da qaldırmışlar, kəhvənin üç kevesin qafısı, dönüşdər, hükmündürdədir və az. Qabası yerdə e, lakin Qureyş qaldırır kəhvənin hər adam girə bilməsin qafını kafandan qan qan gəlməsin və 90 min təlhədə xərqə olub. Və yəni başsasını gəliblər artıq məskəsmənanızdır. Ürək çağı, çağım plançası. Kimə cavab sorğulur? Və qapını açır və yəni başsasını qıla və 90 min təlhə. Kimə Və sonra da fərqü sağ örtür. Yəni 90 min təlhə örtür. Ətif evet, Yəni də gəyər. Bir nə şeydə qavla çağa öçdülər. Və o zaman ki, tez getdim ki, bilanın yanına qulağ. Tez bilanın yanına ki, e, soruşdum ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə edir? namaz qıldı. E, və sonra deyir o bilanın sonra dedim ki, soruşdum ki, necə vəzifə qıldı? O, bu xarəyə, rəşim qurlar bu məsələni gətirməkdə istəyir e. demək ki, qapı qoymaq olar, həniçin bağlamanı da olar. Ümumiyyətlə, sələf görürlər, izazı verirlər mescədən qapıdan bağlamaq. Düzü, məsəblər isə fərqli -fər bir çıqbaları, <antigcessido> məsələn, hənəfilər hənəfilər deyir ki, yəni, açmaq olar, həniçin qeyfləri, e, yəni bağlamaqlar məhəm e, üçün şafilərlə deyir ki, eybətməz məscidləri bağlamaq qaplarının yəni namazdan sonra əgər xüsusən e, ilk bir şey varsa və uşaqlar oynayan yerdisə, o yerlərdə yaxşı da bağlamaq aynət bərək var və əhəm üçün də Başqa e, e, yəni e, yəni, bir başda söyləyir ki, məscidə bizə uşaqlarla dəyilləri qoymayın. Çünki o vaxt məscidə təmizliyə fikir verməyə laisin bunu ibnimə cəvab etdi. Bu vacib hadisəyə görə əgər məsciddə heç bir Yəni məsciddə olan əşyaların hepsinə görə. Məscidi bağlamaq olar. Yəni fikir verir ki, o vaxt icazə verdilər ki, resul səbəb, yəni, əgər səbəb varsa da, oradan da qiymətli şey, və səyirə, bunu oxşar, mescidə bağlıma olar. Və lakin, əgər belə ey, belə manilər yoxsa, sünnətdə belədir də ki, mescid açısın. Çünki, peyəmbər səhəm, vaxtında mescid bağlanmıyor, və onun için peyəmbər səhəm, sonra da bağlanmıyor. Və lakin, o vaxt ki, artıq mescidlər başlıq böyüməyə, başlıqlar bəzənməyə və kiymətli şeylərə başlıq qoymağa meslə, adamlar iman dəyişdi, fitnə düşdü və səyirə, iman zəiflədi, ondan sonra ə, başladılar mesləndən qaqlanmalarına səbəbə gərəkdir. <gülüyor> və burada, rəhəmi və Allah, bu meslədən gəlmək və Osmanlı mühkələhədə həmçinin sonra İslamı qabulləndən sonra da yəni, açar elə onda qaldı. Kəbən açarı. Aynın böyü, yəni götürmədi və Peyğəmbər salsın dedir ki, buna ancaq səndən zalim gətirər. İndiyəsən onun əslindədir, indiyəsən. Kim gəlir, hansı padişaha və s. qorxub onun ailəsindən götürməyə çarır? İndiyəsən oradır, indiyəsən o qədirlər böyündədir, indi də kim gəlir, indi də yenə hər kəs gire bilmir. Bir yandan da mümkün də o hər kəsini girməyir, Çünki herkese gir sonra, orda üç faiz ölüm baş gələr. Həc vaktı, təkki, sonra çamant qırar dəyibliyim ki, girsin onun içində. Hələ bədən, taqq var, qıhırlar birbirlər ki, tübək alamadır ki, göçüb gəldin, hətcə, yəttaşı dəyilmədməsə, haçın qabılılmur. <gülüyor> Sən Pakistan zətlər, hansı ki, elmin zəyək olan yerlərindir. Cahillik daha çox, ya, yeah. Sufilər Onun gör təkək Deməli, məsləhə bağlanasının raxşıdır və e, indirəcəndə kimsə gəlsə, zənglilə ona oran böyüyü, zənglilir ki, bəs gəlin, qapınasın şükə bəni. O, e, gəlir, nərdəmanı qoyla qapın asır, kim lazımdır, girib, ziyarətlilər çıxır, ondan sonra təzən bağlanır, açar ondadır. Məsələdən oranı? Məsələdən heç nə, təzilət də heç nə. amma belə heç nə yoxdur, boşdur. Bu bütün plan. Poştoray içində yoxdur. Tələb sinnə də girib içində qılmaq olmaz, fərzi yoxdur. Fərzi gəlmə olmaz. Hara səntə? Sində. Səbəbə sənas da oldu ona. Amma qavaçlıq xanaydı. Ayındaydı. Və və səyə Sonra müşrikin məscidə mesle, girməyin məsələsi daha bu xalislıqlar. Deyir ki, Müşrikim, müşrik məsqi müşrikin müşrik məsqi giriblər və burada raximullah əb-i hurəra radiyallahu ənhu ərdə onu rivayətini gətirir hansı ki deyil ki, bəli peygaməl sahasının vaxtını müşriklər girir demək istəyir bəlkə yatırdılar xalar üzər məyəm istəyir və burada e, gəli peygaməl sahasının nümayəndələr gəlir müşrikləri əhli kitabın ola müşri girirdilər və qalışırıb orda və həttə yatırdılar onu göstərir ki müşrik əgər səbəb varsa bilər necə ki bu hədisdə bir ki Peyyambar sallallahu aleyhi ve sellem bir dəsli nəcdi göndərir nəcdiyindən bir yerə və qaydanda özəllən bir bəni hənifə birin gətirilən müşrikləri bu hədis keçir bizinə o e, bağda ki, hansı ki, deyilir, əsr bağlama olar mesciddə, yoxsa yox? Və salırlar mescidə və bağlılar mescidin sütunlarını bilməm. Mescidin sütunlarını bilmə. Və bu məsələdir, alimlər, məsələn, malikilər icazəm elməyiblər, müşrikim mescidə gelməyən. Bələk üçün, həriflər deyiblər, gelməyələr. Bələk üçün, şafilər deyiblər, təqlər. Bələk üçün, kitabı olar, salmaq. Bə Çünki əbə hər vaxt müşrik idi, əhl idi, salmışlar çəri. Və belə yəni zəhlər gəlirdi yəni, nümayəndələr və onlar qılıqla namaz, yəni namaz deyəmi? Yəni qalırlar, hətta gezəlidlər. Və ona görə bu məsələdə inşallah müşrik səbəb varsa amma belə bir iş lazım gəlməyəcək. Çünki müşrik məsələn müşrikdir. Əgər səbəb olsa salmaqlar eyb etməz. Ayındır. Esəğə bi xeyrə Bərdə başqə məsələ ki, sən oda mesliktə ses kaldırma və səyirə qalar qalsın, başqədə